12. Iar cât privește darurile duhovnicești, nu vreau fraților să fiți în necunoștință, știți că pe când erați păgâni, vă duceați la idolice mulți ca și cum erați mânați. De aceea vă fac cunoscut că, precum nimeni grăind în Duhul lui Dumnezeu, nu zice anatema a fi Iisus, tot așa nimeni nu poate să zică, Domn este Iisus decât în Duhul Sfânt. Darurile sunt felurite, dar același Duh, și felurite slujiri sunt, dar același Domn, și lucrările sunt felurite, dar este același Dumnezeu care lucrează toate în toți. Și fiecăruia se dă arătarea Duhului spre folos, că unuia îi se dă prin Duhul Sfânt cuvânt de înțelepciune, iar altuia după același Duh cuvântul cunoștinței; și unuia îi se dă într-o același Duh Credință, iar altuia darurile vindecărilor într-un același duh, unuia faceri de minuni, iar altuia prorocie, unuia deosebirea ducurilor, iar altuia feluri de limbi și altuia tâlmăcire limbilor. Și toate acestea le lucrează unul și același duh, împărțind fiecăruia deosebi după cum voiește. Căci precum trupul unul este și are mădulare multe, iar toate mătularele trupului multe, fiind, sunt un trup, așa și Hristos. Pentru că într-un Duh ne-am botezat noi toți, ca să fim un singur trup, fie iudei, fie lini, fie robi, fie liberi și toți la un Duh ne-am adăpat. Că și trupul nu este un mătular, ci multe, dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, pentru aceasta nu este el din trup, și urechea, dacă ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu fac parte din trup, pentru aceasta nu este ea din trup, dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Și dacă ar fi tot auzul unde ar fi mirosul? Dar acum Dumnezeu a pus mădularele pe fiecare din ele în trup, cum a voit. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Dar acum sunt multe mădulare, însă un singur trup și nu poate ochiul să zică mâinii, n-am trebuință de tine, sau iarăși capul să zică picioarelor, n-am trebuință de voi, și cu mult mai mult mădularele trupului, care par a fi mai slabe, sunt mai, mai trebuincioase, și pe cele ale trupului care ni se parcă sunt mai de denecinste, pe acelea cu mai multă cinste le îmbrăcăm, și cele necuvincioase ale noastre au mai multă cuvință, iar cele cuvincioase ale noastre... N-au nevoie de acoperământ, dar Dumnezeu a întocmit astfel trupul, dând mai multă cinste celui căruia îi lipsește. Ca să nu fie despinare în trup, ci mădularele să se îngrijească de o potrivă unele de altele. Și dacă un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună. Și dacă un mădular este cinstit, toate mădularele se bucură împreună. Iar voi sunteți trupul lui Hristos și mădulare fiecare în parte. Și pe unii a pus Dumnezeu în biserică, întâi apostolii, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul de a face minuni, apoi darurile vindecărilor, ajutorările, cârmuirile, felurile limbilor. Oare toți sunt apostoli? Oare toți sunt proroci? Oare toți învățători, Oare toți au putere să săvârșească minuni? Oare toți au darurile vindecărilor? Oare toți vorbesc în limbi? Oare toți pot să trămăcească? Râvniți însă la darurile cele mai bune și vă arăt încă o cale care le întrece pe toate.